Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. I veckans avsnitt blir det anekdot dos, När en av Sveriges mest mediterade fotbollstränare Hasse Backe gästar Agendasättarna denna podd där jag samtalar med folk i sportens värld. Jag i detta fall är Anders Sedhamro och är ni nyfikna på att Lyssna på alla tidigare intervjuer jag gjort. Är ni välkomna att besöka agendasattarna.wordpress.com eller söka på iTunes eller vilken app som nu är aktuell för dig. Feedback på podden tas emot på mejladressen agendasattarna.gmail.com eller på Twitter via Anders Sedhamre. Och vill man köpa en stilig och billig agendasattarna t-shirt så kontakta man mig enligt samma modell. Jag ska också säga att podden härligt nog sponsras även detta avsnitt av tvmatchen.nu En riktigt schysst informationskälla för dig som vill ha koll på när ditt lag spelar och på vilken kanal Ja men själv den där appen och tycker den fungerar perfekt TVmatchen.nu finns både på webben och som app till iPhone, iPad och Android och så ytterligare en detalj hörni, podden har ju blivit nominerad i Svenska Poddradiopriset i kategorierna Bästa sport och Sveriges bästa podd. Gå gärna in på daytonase poddradiopriset 2013 och rösta på Agendasättarna om ni gillar den. Vi ska lyssna på Hasse Back i drygt 50 minuter alltså och under samtalet ger han oss sin syn på nivån på allsvenskan, debaklet i Djurgården. Och att han blev tillfrågad att träna klubben mitt i turbulensen och hur det egentligen gick till när sven göran Eriksson ville ha med honom till Manchester City och Mexiko. Backe snackar också minnen om Alex Ferguson och utöver det anekdoter om Didi Hamman, Thierry Henry, Taxin Kina Fleming Flemming Östergård och mycket mycket mer. Hasse säger också ganska tidigt i podden att han efter 17 år som tränare utomlands på högsta nivå kände sig helt tom när han återvände till Sverige nyligen. Bra snack alltså. Här är Hasse Backe. Bra! Varmt välkommen Hasse Backe till podden. Tack så mycket. Är det Hans eller Hasse? Ja, vilket som. Jag heter ju Hans, då, men det, det blir Hasse mm. ofta. Alla som är gäster i den här serien får ju presentera sitt eget, sin egen yrkesroll så att säga. Hur låter det om du gör det? Vi vet ju att du har en lång tränarkarriär, men vad händer nu för tiden? Ja, nu för tiden är det då... Jag, ska, jag har ju sagt att vi ger mig från tränarjobbet. Jag har hållit på i... Ja, vad blir det? 33 år men med det längsta avbrottet har varit sex månader. Jag kände mig helt ganska så tom efter ja, de här 17 åren utomlands. Så nu är det TV4 och simor som gäller. Och det är ju då i första hand landslaget Allsvenskan, Spanska, Franska, Italienska ligan. Mm. Du var 30 år när du började som fotbollstränare. När bestämde du för att satsa på det där helhjärtat? Ja, det blev alltså det är lite. Äh, inte kommer som lite småroligt. Tommy Söderberg tränade BPs äh, juniorer på den tiden när jag värvades från Spånga, via AIK Spånga till Brommaparkerna som då låg i motsvarande Superettan. Och då, då sa han, du borde parallellt med att du spelar aktivt ta tränarkurserna. Och vi omgick så en sedan vi var 20 år ungefär kan man säga genomgående och pratat fotboll. Så det var egentligen han som fick mig att gå kurserna, förbundets kurser och därigenom helt enkelt komma igång med tränarjobbet. När förstod du att du skulle kunna kanske leva på detta? Ja, det dröjde nog ett ganska bra tag för jag kommer ihåg att sista året i BP då hade jag gjort nästan alla mina kurser så Knivsta Sandberg sa till mig, jag har nog ett jobb till dig som spelande tränare i Bro IK. Och knivsta kände gamle målvakten där så han tipsade dem och då började ju jobbet. då 1979 i Bro IK och IK. Men när jag först trodde att jag skulle kunna leva på det, jag kanske i samband med att jag ritade på för Hammarby 1987, 87 var det Hammarby. Då förstod du att jag kanske skulle göra ja, detta på heltid Ja, ungefär 10 år efter att jag började som tränare. Du är ju uppväxt i Stockholm och har varit runt i en massa klubbar. Är det någon klubb som hjärtat bankar lite extra för? Ja, det har ju blivit... Egentligen kanske vad det gäller Sverige så är jag ju jag är uppväxt i AIK. Jag spelade ju själv tio år i AIK från det att jag var elva år upp till 21 och kom upp i A-truppen. Så det är klart, är du ju uppväxt med, med AIK så är det ju AIK som, som gäller. Saknar du träna jobbet någonting idag? Nej ja, det är otroligt. För första gången på 33 år så saknar jag inte jobbet. Alltså måste mitt beslut ha varit helt rätt. för att Om jag går tillbaka alla de här åren så när man har haft sina två-tre veckor ledigt i december så får man ju nästan lite ångest att, att komma igång vad man måste igång. Men för första gången så känner jag bara att det här beslutet var rätt. Jag, jag ångrar ingenting. Eh, vilket är, ja, första gången på 33 år men man ska aldrig säga aldrig rätt vad det är så får man ett break på ett år så kanske så att säga det kommer tillbaka och kittla lite mer men just nu känner jag att jag har inte suget på det. Är det någon, någon specifik sak du inte saknar Är att säga är det som är som extra slitet med din yrkes? Ja, det är ju så här när man har jobbat 17 år utomlands så har man fått jobba varit privilegierad och fått jobba med högprofilerade världsstjärnor. Och det är faktiskt människor som jag brukar säga med sådana egon så är större än livet. Och det är alltså ett dygnet runt jobb. Du är i stort sett aldrig ledig. Och jag kände bara att jag var helt tom alltså efter de här åren. Och eh, det är nog egentligen det som är det mest påfrestande idag i tränaryrket. Det är ju egentligen den hela tiden att vara tillgänglig, den dagliga dialogen, vara skärpt. Själva träningspassen och så vidare, de går ju utan större problem utan det är nog det mesta runt omkring fotbollen. Ja, när man kommer upp på den nivån som du är slash har varit då hur mycket skulle du säga att det är taktik det handlar om för att bli en framgångsrik tränare gentemot man management som du är inne på där? Ja, jag, jag tror alltså i grund och botten handlar det här bara om passion, intresse och vilja lära sig, vilja utveckla sig. Jag kommer ju ihåg typ Tommy och jag har några till när kurserna liksom var färdiga. Du, du kan bara gå steg fyra. Och sen finns det egentligen ingen vidareutbildning och vi valde ju då att resa utomlands. Vi valde ju resa internationellt. Vi var ju Överallt tycker jag i Europa och besökte klubbar bara för att utveckla oss och, och bli bättre. Så jag tror att det, det, alltså, fotbollen är ju ganska komplext och du måste egentligen få med hela paketet men Mer och mer lutar du åt, beroende kanske på vilken nivå du är och vilka länder du är i, att det handlar egentligen väldigt mycket om den dagliga dialogen med spelarna. Att hålla spelarna på bra humör så vet du att du får bra träningar. Mm. Vilken skulle du säga var din spetsegenskap? Jag vet inte om jag ska säga var eller är det här, men jag, jag sa var nu. Mm. Spetsegenskap som tränare, vad var det som gjorde dig så framgångsrik? Jag tror att jag alltid har varit otroligt förberedd. Oavsett vad det än har varit så har jag alltid varit väl förberedd och det tror jag har varit grunden. För jag tror spelare och människor runt omkring läser av ganska snabbt om du inte är bra förberedd. Så jag vet ju att många kallade ju både Tommy och mig liksom att vi var överdrivet så att säga. Eh, organiserade i allt vi gjorde. Vi skrev ju ner allt. Vi hade ju permar alltså. Från, jag hade från 79 permar när jag började om varenda träning varenda träning i 20 år dokumenterad. Och, eh, men jag tror det gjorde också att man satt, vi satte press på oss själva. Att vara förberedda liksom, med det här att skriva ner allt, fundera och diskutera runt alla möjliga olika detaljer. Det är många... Spelare och tränare som har lagt av, som klagar på att de har svårt att hitta kickar efter den karriären avslutad. Mm. Har du ett sånt problem? Nej, inte just med tanke på att jag trivs så, så otroligt bra med typ tv-jobbet, med tv4 och simor, kommentera matcher, vara i studio. Men jag kan nog tänka mig att när man väl har lagt av, och vad är nästa liksom kickadrenalinet? För att den, den kom två gånger i veckan när matchen dök upp. –så hade du jättekicken, och det var ju den jag saknade tidigare. Men jag har nog haft jäkla flyt som har, då, har kommit in på det här– –och fått den här möjligheten med något jag verkligen trivs och, och uppskattar. Så för mig jag har inte, jag saknar jag ingenting. Men du menar att du får lite av en kick nu du sitter i en live Studio. Absolut, just med tanke på att jag känner att jag måste också vara så påläst– –om lagen, om spelarna. Jag måste vara jättenoggrann när jag ska göra mina klippanalyser. Titta på det väldigt, väldigt noggrant, och det är en liten kick för mig. Just den förberedelsen. Hur mycket timmar lägger du ner i veckan då på förberedelser och research? Ja, svårt att säga idag. Nu går ju mycket på att jag... Eh, säger så här, man har ju fått skaffa sig en skaplig ryggsäck vad det gäller att kunna se och ta in mycket snabbare än vad man gjorde tidigare. Men jag menar, har vi en sändning som nu på söndag när vi ska ha en, en studio och jag plus detta ska kommentera en match, då kommer jag att prata med... Eh, de som styr den här studion, vilka ämnen vi ska ta upp och sen börjar jag förbereda med typ ja, torsdag, kväll, fredag, inför söndag och läsa igenom. Du har inte spelat fotboll som aktiv på allra högsta nivå? Ja, jag kom upp i AIK. Jag kom upp i A truppen i AIK och var väldigt nära. Jag tror jag fick sitta på bänken några gånger i Allsvenskan, men jag gjorde aldrig en Allsvensk match. Och jag var väldigt nära Gillandslaget, reserv på hemmaplan. Men nådde aldrig riktigt hela vägen fram som spelare, som elitspelare. Ja, det faktumet, känner du att du inte har fått full respekt av några av dina världsspelare som du har haft inom åren just på grund av att du inte varit en firad landslagsskärna eller något sånt? Nej, faktiskt inte. Det de mer har tittat på, de här så kallade högprofilerade spelarna, det är faktiskt vilka klubbar man har varit tidigare i. Då blir det ofta, yeah, you know the game. Uh, alltid det svaret. Har du varit i Manchester City, jag menar... Har du jobbat med Mexikos landslag och så vidare så är det tillräckligt för att de ska ha en ordentlig respekt för det. Så vad man har gjort som aktiv spelat är ett stor roll efter en stund? Inte om du har inte om du har fått med som tränare kvalificerade lag. Du gick till Panathinaikos 2006. Hur mycket Vilda västen var det där egentligen? Det blev en kort session. Det ja, ja, den är ju speciell och det är liksom en... Jag brukar säga att vi kan ta det sen, men Panathinaikos var ju märkligt på många sätt. Alltså både i och runt omkring klubben och jag har ju pratat med ägaren efter det här. Och jag och Colin Tole som tidigare varit assisterande åt både Bob Houghton och Roy Hudson. Toga som assistent i Panathinaikos och så vi körde hela försäsongen och allt flöt problemfritt. Alla träningsmatcher gick bra. Vi startar serien. Vi spelar kvar till motsvarande typ Europa League. Jag trodde vi hade en svita på elva matcher med sju vinster tre av en torsk. När en rådgivare dyker upp och säger att vi vill bryta samarbetet. Både jag och Colin sa. Det här är ju väldigt märkligt för att vi, alltså det fungerar jättekanonbra med spelarna. Inga som helst problem. Snarare liksom att vi verkligen hade i varann. Och, men det var ju egentligen inte så mycket mer att säga då om det. Och han säger bara ah, kan vi få någon förklaring? Vad beror det här på? Det får man nästan aldrig. Va? Och jag tror alltså utan för Skandinavien så känns det som att du ställer inte frågan själv till ägaren eller någon annan. Vad är det här nu? Varför får vi sparken? Vi gjorde ju inte det med Manchester City och Kina Watra. Varför får vi sparken trots att vi hade det bästa resultatet på 34 år? Och då var det så med Panathinaikos också. En rådgivare säger då att ja, vi vill bryta samarbetet och okej, okay, de gjorde rätt först så Vi gjorde upp allt. Och sen ringde ägaren mig Ja, tre, fyra, fem månader senare och vi träffades här i Stockholm och han tyckte liksom att det här var ju inte meningen och bla bla bla och han undrar liksom vad, vad, vad som hände nästan. Han ställer frågan när jag säger, jag tar ju till han väldigt klart och tydligt, så länge du omger dig med fem, sex rådgivare så kommer det att bli problem. Du har sparkat 28 tränare på tio år, vilket bara visar att du aldrig kommer att få resultat. Och De här rådgivarna sa att de är bara ut och snorar på stålar. Det är överlevare. Överlevare så du måste bara ta väck minst hälften av dem. För att de här, Det här är människor runt omkring en ägare som bara påverkar ägaren. Så fort de börjar märka att de känner sig lite hotade. Det kan vara att någonting går väldigt bra eller att någon börjar intrigera mot någon av rådgivarna. Så är de där direkt och höger och pang sparkar tränan. Är det typiskt för Grekland skulle du säga? Jag har ju bara varit i Panathinaikos, men ser man till att de har sparkat 28 tränare på 10 år och ryktet liksom som går så är det typiskt för Grekland. Mm. Skulle jag vilja säga. Han är ju skön, han som jag efterträdde, Alessandro Malesani, italienaren som har det här berömda U2-klippet. Katso-klippet. Ja, precis. Han är ju skön. Så jag kommer in alltså på träningsanläggningen i Aten och han sitter där och han är inte klar på att han, att han har fått sparken. Så han säger, det är du som ska ta över och garva så här. Jag tänkte, herr jävla liksom. Men då kommer vägen in och säger, ni kan väl diskutera lite så kan Alessandro förklara lite här hur det ser ut. Och det, det, det är ju liksom ofattbart egentligen. Va. Men så såg det ut. Vad kan du säga om ditt lag då? Jag vet att du hade Salpingidis och Biskan va? Biskan, ja. Biskan, Salpingidis. Vi hade ju han i Mittbacken som har spelat hur länge som helst. Papadopoulos, Four, var den. Väldigt bra. Salpingidis köpte vi. Vi hade ett väldigt bra lag. Vi hade Ezequiel González, en argentinare som tyvärr slet av korsbandet precis före serien och en yttermittfältare Romero från Argentina också. Så vi hade alltså ett på pappret ett riktigt intressant och bra lag. Men det blev ju inte många matcher. Hur gick till sen när Sven-Jörg som frågade dig om du var sugen på Manchester City Ja det, det var 2007? Kan du berätta hur det till? Ja, absolut. Jag är nere i Halmstad. Jag är där och kollar Travia och kollar Sprintermästare i Halmstad. Kommer tillbaka till mitt hotellrum. Uh, får ett samtal på hotellrummet. Jag ah, känner Sven-Nisse. Ah, hej, bla, bla, bla. Så där. Du uh, har du lust att haka på till Manchester City och bli tränare? Och då, då tog jag faktiskt det lite först om det är skämt grej. För att jag känner igen hans röst väl. Och jag menar, vi har känt varandra länge. Men jag, jag var väl sådär, ja, ja, ja, jag kom igen en annan gång. Men så fortsatt, nej, nej, nej, det, jag har ritat på, sa han de ska dit på en presskonferens. Så att, ja, jag sa, jag behöver inte tänka i tid. Normalt säger du att jag kan få en, två dagar eller en vecka att tänka. Men jag tog, det tog tio sekunder, så ja, det är gjutet. Svaret är jag Är du nöjd med sessionen där? Ni gjorde ett kanonresultat nu själv Ja, helt fantastiskt. Alltså, det är ju det är alltså att få uppleva Premier League sittande på bänken och tempot, intensiteten, att också bara för uppleva en nation som andas fotboll, pratar fotboll dygnet runt. Fans, media, intensiteten i matcher, matchprogrammet där du under jul och nyår och påsken med tanke på alla matcher. Du vet knappt var du vaknar upp från dag till dag. Jag är Birmingham, nu är Newcastle. Det är sån intensitet va? men helt fantastiskt att få arbeta med, med de här spelarna, med kanonspelare. Näst till skulle man väl kunna säga. Ingen blir ju färdigutbildad, va? Men eh, totalt sett eh, en enorm upplevelse och det är ju några roliga exempel där. Jag vet inte om det har hört med Dittmar Hamann eh, som är vår första träningen jag skulle ha med dem på träningsläget i Varberg. Så eh, hade jag förberett mig otroligt noggrant liksom och tänkt att de ska slippa ha en fystränare som bara joggar med dem i 20 minuter. Så vi kör en liten lätt teknikövning tänkte jag, liksom korta avstånd, intensitet. Och det tog ungefär en minut så stannar han bollen under sulan och säger bara Hey coach, is this some fucking German academy school? Och jag tänkte, ja helvete vad är det är som händer här? Och liksom, så jag sa till Svennis, det kommer aldrig mer att bli någon teknikträning så länge jag är här utan det kommer att bli fystränare som tar allt och så blev det resten av året. Nu sa ju Hammar det här lite med en glimt i ögat, det är en kanonkel jag fortfarande kontakt med han vi pratar så vidan. Jag reporter på Sky tror jag i England också, och, men det var liksom så här, jaha, då är det bara att konstatera att träningarna består av fystränare och uppvärmning, det består av possession-spel, taktiskt och spel, de momenten rakt av. Så de accepterar inte de eventuella idéerna ni hade då? Jo då, jo, absolut. Han, alltså det här var ju ovant för honom att köra springa och köra lite korta passningar hit och dit och sådana här bitar, men han sa ju med glimten i ögat också. Ni hade en thailändsk excentriker som sina vattra. Du, vad, vad kan man säga om det där? Man har hört mycket konstigt om det. Ja, det är ju det. Det är ju bara konstigheter egentligen. Det är, alltså jag menar, vi gör ett bra resultat. Vi startar fantastiskt bra. Eh, men jag tror också att det är så att han satsar inga pengar på det här. Alltså det som, som pengarna kommer ifrån det är ju tv-pengarna, intäkterna, som kommer två gånger om året, som vi köpte spelare för jag vet inte, Det var inte många miljoner han satsade ur egen ficka, för hans tillgångar var i Frysta i Thailand. Han levde i exil i London och eh, jag sa ju redan efter fyra-fem matcher att det här jag undrar hur det här ska gå, sa jag till Svennis. Vi ledde ju ligan efter fyra omgångar sen, jag tror det är fyra omgångar, så möter vi Arsenal borta förlorar i sista minuten nästan med 1-0 Fabregas, noll och Då ringer Kinawatra upp Svennis efter den fighten när vi sitter jag, i bussen på väg till flyget då. så Han kan inte säga Svensson han sa Sven, Sven, last week you were very good, now you're very bad. Och jag sa till Sven, det är inte möjligt, sa jag. Det, jag menar, den starten och så vidare med ett lag som knappt hade vunnit en bortamatch året före. Men sen rullade det ju på hela tiden, va? Och eh, totalt sett mycket, mycket bra genomförd säsong. Eh, märkliga var ju att vi redan en månad innan säsongsslut började märka via media att vi kommer inte vara kvar. Trots att vi har gjort den här säsongen. Så jag vet, vi gjorde en turné sen till Thailand och det eh, var väl en sväng i Hongkong också. Så jag, vet, jag sa det, varför ska vi åka på den här då? när vi vet att vi kommer att få sparken? Men Svennis var ju så snäll och sa ju att liksom, vi har ju kontrakt va? så vi måste följ följa det här. Men så fick vi besked under turnén där då, av Chief Executive Alistair McIntosh ja, det blir ingen förlängning. Vad har Svennis för status skulle i Premier League då? Han ja, den är fortfarande bra. Han är ett väldigt respekterat namn. Eh, och du ser bland fotbollsfolk, media har ju alltid, men de jagar ju alla engelska media, va? Men generellt sett bland fotbollsfolk så har han en väldigt hög status. Du har en unik inblick i Premier League naturligtvis. Vad är det som gör den ligan så jäkla härlig utöver det här som du var inne på, det passionen och de bra spelarna? Är det något mer man kan peka på som är extra intressant? Eh, ja, själva matchintensiteten är ju plus att... Du vet att går ut i en kuppmatch, går ut i FA-kuppen och ska möta med all respekt, men vi säga Exeter borta, så vet du efter ett tag att det alltså, du kan inte sjunka 10% på din egen kapacitet, för du är det en jämn match. Och det är också en, en, en otrolig spänning att spela de här kuppmatcherna. Vi har mötte Norwich, vet du, vi har den här berömda matchen mot Sheffield United, när det kommer ut ballonger och vi är ute och skriker till domar, man måste blåsa av. Och Det kommer ett inlägg och Michael Ball ser inte bland alla vita ballonger bollen. slår hål i luften och United gör 1-0 och vinner den FA Cup-matchen. Men alltså det är ju jämnheten menar jag. Du vet att du måste spela upp till din bästa nivå varje helg, varje match för att kunna vinna i Premier League. Vilket är ditt bästa minne från den här tiden? Enkelt. Bägge vinsterna mot United. Jag har väl. Oj, oj, oj, oj. Överlägset. Kan du beskriva den eh, ja, känslan? Det är ju det är ju liksom eh, 1-0-matchen hemma. Och så är det Giovanni som gör 1-0. Och eh, det är en relativt jämn match fram till de sista 15. Då tror jag inte vi kommer ur eget straffområde. Och jag har några härliga bilder jag sett efteråt. Så här, när TV ser otroligt nära att kvittera för United. Och Ferguson är uppe och jublar. Man ser armarna i luften. Och sen ser man början sjunker ihop i besvikelse när skottet går utanför. Det är, det är sådana där som man tar med sig, det glömmer man aldrig. borta matchen på Old Trafford var ju väldigt speciell beroende på att det var man hedrade flygplanskraschen eh, Och det var ju väldigt emotionellt på Old Trafford då och vi får en flygande start. Och ju, det är faktiskt bättre menar jag i stort sett hela matchen. Vinner med 2-1, Carrick gör 2-1 i sista minuten för för United men jag tror för oss så var det väl Darius Vassell och uh, men var det mer? Var, Petrov slår ett inlägg. Jag Benjani som skarvar en lite in i Bortre stolpe. Och den lilla liksom, City-klacken på, på sidan, där är ju helt hysterisk. Va? Och, så där var det ju några gånger i början på serien. Vi hade ju med oss säkert 3-4 tusen fans på bortamatcherna. Det var ju mycket alltså. Och när vi, jag kommer ihåg när vi gjorde 1-0 första bortamatchen mot West Ham. Och de hade inte vana, var vana med att vinna på bortaplan. Sen gör tror jag vi gör 2-0. Jag tror är Rolando Bianchi gör och Giovanni gör 2-0. Och, och när fansen började bara sjunga, what the fuck is going on? Liksom jag skrattade för mig själv när jag tänkte, nu får de en borta bortaseger här. Och hela klacken började sjunga det. De hade ju liksom räknat med förluster på bortaplan konstant i stort sett. Vad kan du säga om förhållandet mellan United och City i själva stan, Manchester? Ja, det är mycket City. Det är otroligt mycket sitt och det är som de säger är ju stadens lag. Det är ingen tvekan om. Mm. Det märkte du i samband med matcher och framförallt derbymatcherna. Den skillnaden. Mm. Det här är en podcast från Expressen. Nu har ju Sörr-Alex tackat för sig för en tid sedan här tidigare i våras. Vad kan du säga om honom? Ja, alltså det är ju, det, det är ju som jag har läst lite och inte som alla säger, men det är ju en osannolik karriär. Man undrar, och går man tillbaka så tittar och man, läser hans böcker också, hur nära det var att han fick sparken i United i, efter ett halvår eller något liknande. Sen kom en vändning och sen sköt allt fart igen då, då och titlarna kommer. Men jag menar, det är en man som har liksom kontrollerat United hela vägen från vaktmästare, kökspersonal, allt har han total kontroll på. Och eh, som alla säger, jag har ju bara träffat honom två, tre gånger. Men trots att de då hade förlorat bägge matcherna verkar jag vara en väldigt varm människa. Så där. När man går in och tar sitt glas vin efter matcherna som man alltid gjorde i Premier League. och var en, Det enda som var lag det var att man inte pratade om dagens match. Man kunde prata om tidigare matcher, kommande matcher, lite, alla gnällde väl på domare. Men man tog ett glas vin och lite snacks och grejer och han gav ett väldigt varmt då. Och trevligt intryck menar jag. Men du var med som assisterande när ni tog det här glasvinet? Ja, just det. Både huvudtränare, assisterande och målvakttränare brukar jag vara med. Hur, hur var han då då? Han var varm och trevlig. Det jag har vad det menar menar. ja, absolut. Inga som uh, helst problem snacka lite. Han var inte inne där så länge. Men kom in och tacka för matchen, tog ett glas vin och några snacks och sen pratade man om domar eller kommande motståndare vad man hade. Och... Lite, någon, ibland tog det upp att någon ändå, vad tycker du om den och den spelaren, som, om det var en spanjor eller något? Så snackar man lite om sånt. Liksom. Ah, ja, det kan vara aktuellt, det är en bra typ och så vidare. Vad kan man säga om laget i sitter då? Du nämnde några spelare där. Hama Giovanni, ni hade Chorlucca va? Elano. Ja, Elano var ju sensationell. Eh, vi köpte honom från Shakhtar. Då. Jag har det sett, sett han en hel del i, i brasilianska landslaget. Men hans första halvår är ju helt sensationellt. Han är ju en Premier league då säkert bästa spelare de första sex månaderna. Men sen typiskt för alla som kommer från andra ligor. Att det tar, när det kommer till jul och nyår och ska börja matcha här så dör de. Och många av dem. Det tar ett eller två år att anpassa sig till Premier League. Och klara av jul, nyår plus påsken som är fruktansvärt tuff alltså. Men Giovanni var, eller Elano, Giovanni var mest på bänk men gjorde ändå bra. Petra var sensationell för oss köpt honom billigt från Atletico Madrid. Och även men om man ser då spelare som Micah Richard som jag säger det är då bland det bästa jag har sett för en vid 19 års ålder. Tyvärr för mycket skadad. Ehm, spelare som Joe eh, Hart bara växt och blir bättre och bättre. Och har visat nu vad han, vad han kan. Ehm, Steven Ireland är en av de största supertalangerna jag har sett som tyvärr känns det som mer eller mindre slarvat bort det. Men vi hade ju egentligen ett, en bra mix på det här laget som kompletterade varandra. Det är inte så, vi hade inte något sådär direkt världskärt, vi hade inte råd att köpa det. Men vi lyckades tycker jag, bra i vår, i vår värvning inför säsongen. Det laget ni hade då är ju ändå inget mot det självsmäckade gäng de har nu. Känner att du och Svennis var med och drog igång den där snöbollen City som nu är en stor makt? Ja, kanske inte riktigt. För det är ju så här, efter det första året så... Vi har Jag har ju sagt några gånger till Svennis att du fattar att det handlar bara om två månader. Efter det att taxin sålde klubben. Annars kunde vi ha suttit i den här sitsen. Hade vi varit där två månader till så kanske vi hade varit kvar. Jag tänkte på de där små marginalerna som, som det är då. då. Eh, och, men jag tror inte liksom det som drogs igång var ju med de nuvarande ägarna. Det var det ju. När man har med sådana här egon som du talade om tidigare att göra, hur mycket osämliga är det i omklädningsrummet mellan spelarna? Eh, jag tycker det är inte speciellt mycket omklädningsrum. Däremot uppstår ju en del konflikter på, på trä, under träningarna. Eh, där man har olika syn och så vidare och framförallt vad det gäller tycker jag olika kulturer. Det är ju någonting man har fått lära sig att, att arbeta med, med det. För att det är ju som så om du ser lite till jag kan inte säga generellt sydamerikaner. För argentinare är hårdjobbare så det sjunger om det. Också brasilianare från vissa områden. Men sen det, när det gäller träning så kan de mer vila sig igenom träningar. Och sen har du konflikten då med en med en tysk eller en en, en, en irländare i träningen som kräver att allt går för fullt. Och så blir det en kollision, de är på samma lag under ett spel. Och han tycker då britten att eh, brasilianare flyter omkring och inte gör sitt jobb. Och då kan det definitivt hända saker. Det kan ju leda till lite fight och grejer. Och... Sånt händer ju. Men det som jag har alltid sagt att jag köper det, för jag menar... Annars har man inga riktiga, ska vi kalla det, kulturbärare i laget. Som Richard Dunn som var med oss, som satte nivån egentligen på alla alla träningar. så att Men visst blir det osämna lite då och då. Men inte så att det är. det är För of, oftast är det bra harmoni mellan dem. Mm. Du talar om olika kulturer där. Ert äventyr gick vidare till Mexiko. Hur gick det till när ni fick det jobbet? Uh, det var ju säkert Svennis och via någon agent som ringde honom. För jag, jag, jag är inte helt säker på att jag säger rätt nu. Men jag vet att. Svennis fick anbud då från bland annat Benfica, Fenerbahce och jag tror även att Lazio hörde av sig på nytt. Och jag sa till honom det måste ju vara bättre att bli kvar i Europa än att dra till Mexiko som vi inte kan någonting om. Men han var stenklar på jag vill prova något nytt. Prova något helt, helt nytt. Okej, då tar vi Centralamerika och Mexiko. Så vi, vi gjorde ju det och körde igång där i slutet på juli. Och eh, som helhet kan man ju säga att det var otroligt bra spelare att jobba med. Fantastiskt träningsvilliga. Ehm, bland det bästa jag varit med om. Ni hade Marcus då, bland annat. Ja, bland annat, ja precis. Vi hade ju de här som vi trodde skulle nästan bli världsspelare som Giovanni Dos Santos, som var helt sensationellt bra. Vad jag är förvånad än idag att han inte har slagit igenom mer. Vi har Carlos Vela, som jag sa: det här kommer bli en kanonspelare några yngre, sådana som hade all framtid i världen. Men, Gamla Blanco hade det också? Ja, precis. Han var med också under en kort period. Det inträffade ju lite incidenter där, så att det blev ju ett tack och farväl från landslaget för, för honom. Vad var det som hände då? Ja, det var ju att han efter en match kom hem 5-6 på morgonen med tanke på de reglerna som gällde och det var ju mycket uppstyr runt det där för att det var ju vissa spelare som var väldigt Rädda skulle jag vilja säga att, att ta bort honom på grund av det med tanke på media -reaktion, fans fansreaktion. Men det blev så att han gick ut och sa då också att han, han lämnade landslaget och jag kommer ihåg att ja det var inför en ny landskamp också för att vi lät honom då spela en slut minuter, så i sin sista landskamp och komma in. Men annars i så kan man säga att... Där köper jag liksom att vi fick sparken. För att de anställde oss med typ kravet då att Mexiko måste börja vinna borta matcher. Oslagbara hemma på Aztekastadion. 115 000. Höjden. Sista 2025. Alla lag gick på knäna. Jag tror vi avgjorde varje match sista 2025. Men vi vann inte borta. Och då köper jag det för det var därför de ville prova europeiska tränare. Och då ser det nästan ut så än idag vilka problem de har att vinna på bortaplan. Men... Osla bara hemma. Har du några minnen från den här stekastadion, den här legendariska fotbollsalinan? Ja, det är ofattbart liksom nationalsången. Alltså när eh, när de börjar då dra igång nationalsången och då lovar jag, det 115 000. Det är alltså det är sån tryck, det är som sån gryta. Så du kan inte prata med den som står en halv meter vid sidan, det hörs inte, det går inte. Sen har de ju en ganska... De har ju en krigsnationalsång som drar. Jag tror den börjar så, så här. Svennes den gången så Den börjar typ mexikanare, mexikaner. Nu drar vi ut i krig. Våra svärd ska färgas blodiga. Den börjar sånt där. Så här. En riktig krigisk variant. För vi snackar om att vi kanske skulle lära oss den. Och, och sjunga den. Ja. De står väl med handen på något speciellt sätt? Ja, ja precis. Det, det har ju varit liksom, lite kritik mot det här. Och, men de håller armen på ett speciellt sätt över bröstet. Ja. i våras var det snack om i samband med turbulensen i Djurgården så var det snack om att eh, du skulle komma in i klubben och styra upp den eller vad man ska säga. Vad, vad kan du säga om det? Ja, det har inte varit ja, i så fall skulle det ha varit eh, som en ren tränarjobb, inte någon managerjobb eller någonting. Det var några, vi hade några haft några kontakter där vi haft, men jag, jag satt på tidigt skede att Nej, jag har bestämt. Fotbollen för mig är för tillfället över. Så att jag inte, jag känner inte suget. Och känner jag inte suget så ska jag inte ta det. Har det något att göra med att Sverige är så låg nivå jämfört med där du var tidigare som gör det inte intressant, eller? Jag tror inte det. Jag tror inte det, för jag har sagt så. Här, är det någonting som jag känner på sikt som skulle kunna vara inspirerande det vore egentligen att träna typ 15-16-åringar. Det skulle jag kunna känna idag i Sverige. Liksom med det jag har fått med mig av 17 år i utlandet Synen på fotboll. Att jobba med mottagliga juniorer. Det skulle troligtvis kunna vara inspirerande. Vilket jobb i Sverige skulle få det att komma ut ur den här förtidspensioneringen? Då? Inget jobb. Inget tränarjobb alls. Vilken klass tycker du Allsvenskan håller? Jag blev överraskad. Jag har inte sett Allsvenskan på relativt länge. Någon enstaka match på nätet och så vidare. Så när jag började bevaka och hade första fighten i Älvsborg och så tänkte jag Oj, är det här nivån då är det bra. Men då sa många till mig, det här kanske var årets bästa match. Som du har fått se. Det, det är bland de bästa i alla fall. Eh, sen har det varit varia, varierande. Vissa matcher håller bra nivå. Vissa rasar håller inte bra nivå. Så att det känns som det är lite berg och när jag intervjuade Lars Lagerbäck i den här serien så sa han att svensk fotboll får lida av att så många klubblag i Sverige vill spela som Barcelona. Att inte vi har riktigt material för det. Ja. Kan du förstå ett sånt resonemang? Vad tycker du om det? Alltså jag ser ju inte lag som jag har sett så här långt som skulle som försöker spela som Barcelona. Att spela sig ur. Konstant spelas sig ur från en backlinje liksom på olika sätt. För när jag tittar på de här lagen jag har sett så här långt så tycker jag det känns ändå som en vad ska vi säga, en relativt okej okay mix. Typ om vi pratar kort, långt och så vidare. Sen kan jag nog tänka mig att många, många tränare tittar på och har tittat på Barcelonas possession-spel. Finns det fara i det tycker du? Ja, jag menar för att problemet är ju liksom när du har ett possession-spel. Det vet jag när jag tränade efter Köpenhamn till slut så kom... Chefen där, Nils-Christian Holmström, där och sa att vårt possession-spel stinker. Det är hopplöst att säga. Vi kommer ingen vart. Det är sidlet, sidlet, sidlet. Alla hinner vänta, ställa om och vänta på oss. Och det, det handlar ju liksom om att det farliga ordet många tränare säger är tålamod. För Tålamod är för mig liksom att då drar du ner tempo inåt. Då har du fler tillslag på boll. Tålamod blir att lugna ner, lugna ner, så du dödar intensiteten och så vidare. Så att jag tror liksom att svensk fotboll, det är lite svårt att säga efter att ha varit borta så länge vad man, man egentligen, hur den ser ut. Va? Men jag känner, ju att, jag känner ju också på, att, på att jag skulle vilja se lite mer ändå spelande mittbackar. Kallar det fotbollsspelare, men mer spelande mittbackar. Jag tycker att man är fortfarande lite fast, inte alla klubbar, men många klubbar är fast i det här med att balanserade centrala miltfältet med en bollvinnare, en kreatör och ser du ofta internationellt så har du två kreatörer i, i, i den positionen. Så att men jag menar, det finns ju ser vi Malmö idag så ser du som de har i princip två kreatörer De man spelar i alla fall en spelande mittback i Filip Elander och jag tycker även fler klubbar har en, en sån vettig balans. Ser du något mer spännande i Allsvenskan utöver den observationen? Eh, det är väl den observationen jag jag mest har lagt märke till. Jag hade nog trott när jag kom tillbaka att jag skulle få se ett, så att säga, en form av ett aggressivare pressspel. Att det liksom att är lite mer galskap när du ligger under, att du går upp och står bara på motståndare och, och bara sätter dem under press. Många är ju, Alla svenska tränare är oerhört skickliga att organisera sina lag och hitta hem till utgångspositioner. Vad ska vi starta och så vidare. Om du jämför eh, FCK och Brönby som du har stor erfarenhet av från den danska ligan och toppskiktet här i Sverige. Då, vilka lag det är kan man ju debattera. Men Älvsborg, AIK, Malmö och Malmö de här. Mm. Hur ser det ut då tycker du om du jämför de två ligorna? Det har jämnat ut. Tidigare skulle jag lätt säga efter Köpenhamn och en egen division. Nu har ju totalt och är på väg ur och ekonomiska problem och även Köpenhamn har fått sina ekonomiska problem men ändå har lyckats behålla eh, kulturen och vinnar fortfarande trots ekonomiska problem så har de blivit kvar där och det beror nog i väldigt stor utsträckning på att man har valt att behålla tidigare spelare, assisterande tränare som verkligen står för ett fundament, det här är sättet det FCK ska spela på, det här är vad vi står för. På det viset tar de in folk och spelare som passar till det här. Men det är utjämnat nu. Jag tror säkert att ett lag som Älvsborg, kanske Malmö också på gång, matchar matcha efter Köpenhamn. För när man tittar på FCK utifrån och har gjort det några år så känns det som en... Apparaten kring den känns så otroligt stabil och mm. genomtänkt jämfört med kanske klubbarna här i Allsvenskan. Men du menar att det har blivit bättre? Ja, absolut. Det är jag övertygad om. För att Köpenhamn har ju fått problem. Det är ingen tvekan om. Med allt också runt omkring. Men håller fortfarande en hög, en hög nivå. Men på grund av ekonomin så tror jag att de svenska klubbarna närmar sig Köpenhamn. Hur är Flemming Osterborg? <fört> Fantastisk ledare. Är han en excentriker också? Ja, helt otroligt. Det är ju han och Nils Christian Holmström har jag väl sagt vid flertal tillfällen. Tillfällen, det är absolut de två bästa ledarna jag har stött på. Och på det viset de har stått upp och skyddat och försvarat sin tränare mot media. Det är helt sensationellt. Som de liksom har tagit stryk och skit. Men bekymras inte. Bara står upp för klubben och, och, och tränar teamet. Finns det någon sån motsvarighet i Sverige? För Nej. Säga, som Fleming? Nej. Nej, inte i närheten. Vi ska tala lite om landslaget. Hur ser du på det svenska landslaget? Hamrens skapelse mot Lars Lagerbäcks skapelse. Kan du göra en analys? Den är inte lätt att göra. Jag, menar, jag har bara sett, om vi kallar det nya landslaget med Erik, så har jag egentligen bara sett matchen, Irlands matchen. Jag har inte fått med mig hela Tysklands Tysklandsmatchen utan bara highlights från den. Spontant så tycker jag faktiskt inte att det känns som en stor skillnad. När jag, när jag ser eh, Eriks landslag och de pratar sifferkombinationer så där 4-2-3-1. Då bara för mig ett likadant. Det är ett 4-4-2. Punkt. Slut. Jag kan inte se något annat. Eh, jag kan inte se någon skillnad i, egentligen i försvarspelet. Vad det gäller utgångspositioner, vad det gäller pressspel, basic-sakerna är lika. Anfallsspelet, nej, ja, jag tycker inte jag kan säga att det var direkt mycket rakare under Lasses tid än vad det är idag, att det skulle vara mer possession i dagens landslag i förhållande till Lasses så jag tycker liksom inte att skillnaden är så stor. När jag ställde den här frågan till Lagerbäck så sa han att det är ingen skillnad men Slatan Ibrahimovic är hundra gånger bättre, ja. det är det som gör det. Ja men det ligger mycket i det, det ligger mycket i det, så här är det och jag menar hade Erik haft en Olof Mellberg som mittback exempelvis hade försvaret varit tätare. Man släpper in ett antal mål som man känner hade kunnat undvikas. Kanske med en Majstorovic på topp tillsammans med Mellberg. Det är det, det tror jag. Hur nära var du att involveras i landslaget på något sätt? Jag vet egentligen inte hur nära jag var. Lasse Richt och förbundet ville prata med mig ganska sent. När var detta? Det är ju precis... Då. Ja, det måste det väl vara, för det jag det är precis då jag ändå ringer tillbaka till, till Lacerich och säger att jag kommer att ta något County. <får> för jag, jag vill ha den dagliga träningen. Jag, vill inte, jag hade fått erfarenheten från Mexiko med en landskamp var sjätte vecka. Och då skillnaden är väl kanske då att du är i utlandet och du är lite isolerad. Måndag till fredag ingenting att göra. Lördag söndag och söndag restar och kollar ligamatcher. Och jag kände nej, det är för lite fotboll för mig. Jag måste ha det dagliga. Skulle du vilja ha landslaget? Jag brukar aldrig svara på den frågan. För jag, man kan ju säga, jag kan ju vara lite politisk ibland också och säga om jag får frågan, då ska jag svara på den. Kort om Zlatan Ibrahimovic bara, om du skulle beskriva hans storhet i svenska måttmätt. Hur, hur låter det då? Jag har följt honom lite nu via Paris, och har fått göra några matcher med PSG, här på live och så vidare och det är klart att det här är ju en unik spelare. Det är en unik spelare och det har tog nog lång tid tror jag innan vad ska vi säga? Fans, media accepterade att, att en spelare som Slatan är en offensiv spelare. I Sverige lever ju med den här millimeterrättvisan. Alla ska jobba lika hårt. Forward ska jobba lika hårt. Medan där har du en stor skillnad internationellt. Där har den här typen av spelare en helt annan accept av de övriga tio spelarna. För det är han som avgör matcherna för oss. Så han kan, behöver inte lägga ner samma jobb i defensiven. Men det vet han ju det mycket på i Sverige vad det gäller hans då typ defensiva jobb och så vidare. Innan, man, innan han fick accept för det. Men han är ju liksom det är ju bara att se på snittet på antal mål han gör varje år. Antalet titlar, osannolikt. Vart vill du placera honom genom, genom alla tider? Alltså jag tycker det är så svårt för jag skulle, jag skulle helt vilja dela upp i decennier. Ja men gör det. I decennier så är nu är han ju eh, Sveriges absolut utan... Eh, bästa spelare. Det är det ingen tvekan om, om du säger eh, vad vi är inne på nu då, 2013. Så 2000-talets bästa spelare. När du tittar tillbaka på din karriär, hur tycker du att din gärning står sig jämfört med andra svenska fotbollstränare? Ja, väldigt bra. Det, jag, jag, jag är ju privilegierad. Jag har ju haft en makalös tur liksom att som bara kan säga som Skandinav, att få komma utanför Skandinavien. Och få vara utomlands 17 år. För att när jag har varit utomlands så har jag ju märkt också. När jag har ritat på exempelvis för någon klubb om det är Salzburg. Så har ju den första liksom eller media varit så här. Ja, ja, ja. Vad ska en svensk kunna lära oss? Vad har svensk fotboll då kan man inte lära oss något. Det är väl inget speciellt. Så det är ju så Europa ser på oss. Så att jag har ju varit privilegierad som har fått den här möjligheten att vara ute så länge. När tror du att liksom fundamentet lades för att du skulle kunna göra den här otroliga karriären. Du vann ju med Ålborg i slutet av 90 talet ja. och sen FCK-triumferna. Ja. ja, det är ju där. Jag skulle vilja tro kanske att det börjar med Ålborg som inte hade vunnit guld på länge och vinner mästerskapet. Sen har jag en session i Salzburg som fungerade bra. Kommer till Köpenhamn och där kommer också tre mästerskap. Kuppguld, Royal League-guld och så vidare. Och det är där det sätter fart tror jag. Ser du någon ny, ung, intressant tränare i Sverige? Om jag hade varit lite längre i Sverige så hade jag nog kunnat svara på det. Eh, ung tränare, så spontant så Peter Gerardsson. Eh, nu hade jag Peter som spelare också i Hammarby så jag kanske inte är objektiv. Men Peter tror jag eh, går mot en spännande framtid. Nu känner jag ju honom bättre än de andra yngre tränarna typ i Allsvenskan, men jag kan nog inte i övrigt peka ut... Men jag skulle behöva se dem lite mer, för det man vill se lite mer också, det är ju lite hur de uppträder i, i intervjuer och så vidare. Och inte bara det laget presterar, utan liksom hela paketet. Så att den enda jag kan nämna just nu, det är Peter. Mm. Om jag ber dig reflektera kring det som hände i Djurgården och Magnus Persson som är en av de här unga tränarna, hur, hur låter det då? Hur ser du på det där som skedde? Ja du tänker man visste exakt vad det var som skedde. Det vet ju inte jag så det är någon av någon vet. Jag har ju bara fått för mig att det har varit mer hotbilder än vad som har kommit fram. Och varför de inte har kommit fram det vet jag inte helt enkelt. Så att Det är ju liksom, jag vet inte hur många matcher man hade spelat egentligen. Och så kommer det här kakningsincidenten och eh, Persson väljer att kliva av på grund av hoten. Tommy Jakobsson följer med. Sen börjar det vändas åt andra hållet vilket eh, inte känns bra. Typ man, man säger att nej han tog chansen att kliva av eh, på grund av resultaten. Men det, det, det jag tror inte på det för det är för tidigt på säsongen. Jag menar, det är ju nu som jag också har pratat med Magnus före svenskan på av svenska Uppdragskonferensen. Det är först nu i år man känner att nu har man fått sätta in, det är nu man ska lyfta, det är nu man har fått in sina spelare. Ekonomin kommer att förbättras och 2014 kommer de att sitta på riktigt bra ekonomi. Så att, eh, jag tycker det är beklagligt när det gäller hot och när det får såna här konsekvenser. Har du varit med om någon sån hot någon gång? Nej, inte någon sån här hot. Du får ju alltid höra... Verbalt glåpord och allt från läktar och sådana här bitar men inte liksom konfrontationer eller Jag tror bara att jag jag har haft ett telefonsamtal genom åren typ som skulle ha innehållit något hot. Inte FCK heller? Nej Inte någonting, men där är det ju framgång. Det är ju framgång alltså och då är det frid och fröjd va? Vem är den bästa spelaren du har tränat? Vi har varit inne på några av dem här men vem skulle du säga spetsen Ja så det Jag måste nog sätta tid i i trots att det är slutet på karriären, men hela hans inställning till fotboll, hans sätt att tänka fotboll, hans intresse och passion att prata fotboll. Vi har suttit i många diskussioner om, om olika träningssätt som typ i Arsenal Barcelona och jämfört lite fram, jag har lärt mig oerhört mycket de här tre åren av honom, vad det gäller typ Barcelonas sätt att, att träna. Hur det förändrades från att det hade, hade varit på plats till Guardiola tog över. Ehm, allt med disciplinen, allt med det taktiska. Vad, vad berättar du? då? Kan du säga något om det? Det han sa det är en stor skillnad. Va? Vissa tränare typ eh, Reikad valde egentligen att bara ha spelträning. Världens bästa spelare. Spelträning i stort sett konstant 10 och 10 halvplan medan Guardiola kom så var det ju som de sa för första gången började vi träna försvarsspel. Disciplinen blev en helt annorlunda man var skulle man ut och äta med familjen en tisdag så var man tvingad att ringa Guardiola och tala om att nu är jag på den och den restaurangen. och Orsaken var att Guardiola inte ville bli topptagen på sängen av Om någon skulle ringa upp och säga Okej, okay, vi har sett Donnery på den restaurangen. Ta ett glas vin och då vet han om det och lugnt bara kan avfärda det. Mm. Um, jag överhuvudtaget en total förändring från typ bara spelträning till otroligt mycket mer taktisk träning. Förberedelserna, som man sa, oavsett om vi skulle möta Spaniens sämsta lag i kuppen på hemmaplan så förberedde vi oss två, tre dagar taktiskt, både offensivt och defensivt på det. Så han hade inga, det var bara hyllningsord för Guardiola? Ifrån. Ja, ja. Har någon mer anekdot ifrån Henri? Eh, vad kan det vara mer vad det gäller tio i ja, du hade honom i min youth Red Bull ska vi säga nu ja, precis stundra. nyligen. Ja precis, tre år ja. eh, han är ju alltså, jag vet inte om jag har någon mer direkt anekdot om Hur är här som honom. Person? Han är ju alltså som alla dessa världsspelare kan gå från det mest charmerande du någonsin kan tänka dig till en spelare på plan som i stort sett bara börjar röja på en träning i form av tacklingar för att saker och ting inte fungerar som han förväntar sig. men en makalös vinnare ska alltså det, jag har aldrig stött på något liknande. där saken är klar. Men annars också är det oerhört samma att göra med. Mm. Vem Är det bästa spel du har mött? Ja, det är ju en bra Det är svårt kanske det är många. Ja, bara så det är många här. Du kan ju Hitta de här i Premier League rakt av som man har mött i olika lag. Jag tycker nog. Eh, alltså den som. Ja, vad ska man säga? Det är som om man tittar på Storlagen. Ja, Det jag tänkte på det som sänkte oss det året i Premier League, det var ju dragbara. För jag kommer ihåg i spelargången så när vi skulle gå ut så tänkte jag. Jag kom upp vid sidan och tänkte godeskap. Det, ska, det är ett skithus alltså. Ett fysiskt absolut monster. Och i den matchen då som vi förlorade 5 eller 6-1, han var fullständigt sänkt oss. Alltså, ostoppbar på den tiden. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Sitta och tala sport så här i 45 minuter? Ja, jag tycker du ska prova med Leffe Bork. Leffe är en intressant person som jag lärde känna lite grann i början på 80-talet. Han tog i stort sett samtidigt när jag startade träna Djurgården så tog han Djurgårdens hockey. Och vi båda bodde då i Östberg här i Stockholm och eh, har, ja, nu har vi inte haft speciellt mycket kontakt, men jag tycker Leffe är en intressant person. Mm. Sista frågan eh, syftar tillbaka på namnet på den här podcasten, vilket är Agendasättarna. På vilket vis eh, stakar du ut någonting inom Sportsverige eller vilken är din filosofi som tränare? Hur vill du liksom bli ihågkommen som eh, din tränargärning om 30 år? Ja, det där är svårt att svara ja, den på, den, den är stor, alltså det är den sådär. Jag brukar aldrig, när också folk frågar om så här, vad har du för fotbollsfilosofi? Så jag undrar om jag har någon fotbollsfilosofi, jag tror inte jag har någon fotbollsfilosofi. För mig handlar det om förberedelser, och göra jobbet minutiöst, inte lämna något åt slumpen. Um, förberedelse, förberedelser dagliga dialogen med spelare, så att de har känt liksom att man och lyckats klara av liksom att inte bara prata med de elva startspelarna utan kanske till och med lägga ännu mer tid på spelare 12-25 som där intrigerna kan börja och så vidare men att, att skulle man vilja bli ihågkommen på något sätt så är det nog mer så att spelarna har känt att de har fått den uppmärksamhet som, som behövdes. Stort tack för att du ställer upp detta! Tack själv!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 Och på iTunes. Och på iTunes. Och på iTunes.